I januari kommer proppen. Finansminister Gunnar Sträng lägger fram regeringens budgetförslag som innebär ett rekordstort budgetunderskott, 2,4 miljarder kronor. De inkomster som föreslås i nådiga luntan, statsverkspropositionen, täcker inte de löpande utgifterna. Ärade lyssnare, statens ekonomiska verksamhet över budgeten uppgår nu till den imponerande summan av drygt 15 miljarder för kommande budgetår. Det betyder att cirka en fjärdedel av vår årliga nationalproduktsvärde numera slussas över budgeten som betalning för de gemensamma ändamål och uppgifter som vi funnit lämpligen bör ombesörjas av det allmänna över statens budget. Den 14 maj godkänner riksdagens andra kammare efter två dagars hårda debatter den socialdemokratiska regeringens förslag till obligatorisk tilläggspension, ATP. Regeringsförslaget segrar med 115 röster mot 114, bara därför att folkpartisten Ture Königsson från Göteborg avstår från att rösta. I första kammaren vinner regeringsförslaget om obligatorisk tilläggspension med 80 röster mot 69. Under andra världskriget infördes en särskild varuskatt, en omsättningsskatt. Den avskaffades 1947. Nu vill regeringen införa en sådan skatt igen, en 4-procentig oms för att bland annat bygga ut den offentliga sektorn. Riksdagen beslutar efter en hård politisk strid att införa skatten den första januari nästa år.